Mag Media Pro naitwa Mlakibu Mwandamizi wa Uhamiaji ambaye pia ni, ni, ni naibu afisa wa uhamiaji wa mkoa Kagera Pendo Butenge Kwa mkoa wa Kagera tumepokea wafungwa waliopewa msamaha na wa Rais jumla yao ni 42 lakini wako katika uchanganuo wa ufundao kulingana na wilaya walizowalizokuwa wametumikia kifungo chao. E, tukianza na wilaya ya Bukoba. Tumepokea Kwa mpaka fiongwa sita. ndio wametoka katika gereza kuu la Mukoba mjini na gereza la kilimo la wa Juni 16. Eh, bila Biharamulo tumepokea wafungwa waliopatwa msamao wafungwa 4 wa, wa Mianiio. Eh, hao wote ni wa ni, ni raia kutoka nje, si wa Tanzania. Karagwe, bila Karagwe tumepokea wafungwa 14. Ngara tumepokea wafungwa nane do wanafanya hiyo jumla ya kufungwa kumi na wote hawa makosa yao 1442 ya ya jumla do 142 mm -hmm. e, na wote hawa walikuwa wali wanatumikia vifungo kati ya mwaka mmoja na miaka miwili na, na walitiwa hatiani kwa kuwepo nchini kinyume cha sheria na utaratibu wa kiuhamiaji kadi ile tuliyokuwa tunawapokea na kuchukua taarifa zao zoezi lilokuwa linafata ni kuwapeleka mpakani mpakani mwanchi zao ili ili waweze kurudi kwa hao, nchini kwao tumesha rudisha 30 42 40 tumesha rudisha 39 sababu hawa watatu hawa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, walikuwa wagonjwa ambao wameletwa leo na na na idara ya, ya, ya magereza. kwa sababu wakati wanapewa msamaa walikuwa walikuwa hospitalini unatumiwa kwa hivyo tunafanya utaratibu sasa hivi wa kuwadejesha kwa mabaki matatu ambao wameletwa leo wengine wameanza kuletwa tangu Jumamosi ile tarehe tisa aliyemtoa msamaha Mheshimiwa Raisi kwa hiyo tumekoa ofisini tamu maamusi tukiwapokea na kuwafanyia tuki taratibu za kwa kurejesha kwao na Jumapili 4 ma... leo tumepokea watatu ambao walikuwa walikuwa wana walikuwa hospitalini kwa hiyo tumefanya taratibu za kwa kuwarejesha kwao leo Mark Media pro, pro, pro, pro, pro, pro, das, Lake Zone